Rugăciune pentru Biserica Inimii. Alilui, slavă ți, Tată, ce este și te rugăm de Biserica Inimii, ca să strălucească în ea raza dreptății tale, ca să putem să-l certăm, să legăm și să-l rugăm pe Satan cu toți slujitorii lui. Ca să-i scăpăm pe frații noștri din toate cursele și amăgirile lui, iar sufletul nostru să se înalțe asemenea unui înger la care îmbrăcat în lumina, puterea și slava ta și să fugă toți demonii și dușmanii din biserica ta cea luptătoare, din țara și din neamul nostru, fiindcă porunca ta e înspăimântată. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celestui, iubim și ne rugăm, dăruiește de, de biserica inimii, ca să fugă de fulgerul azător al Duhului Sfânt, care iese din ea toți demonii și dușmanii, iar tunetul rugăciunile noastre îi pe toți sectanții, să distrugă toate sinagogile satanice să alunge pe toți păgânii, pădați și atei, mucigașii și toți nemernicii iar neamul nostru să devină curat și luminat, parte din biserica ta cea luptătoare. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, este iubim și te rugăm, dăruiește-ne biserica inimii, fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos ca o piatră din capul unghiului în ea a venit, de aceea cu focul său și puterea sa pe toți demonii și dușmanii noștri i-a izgonit, de aceea te-am slăvit, te-am iubit și te-am mulțumit cu tot ceea ce am săvârșit.